ابو معمر رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان رواه بو داود ورواه الترمذي عن معاذ بن انس ما تقديم وتاخير وَفِيهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ ایمَانَهُ <تصفح> دا ابو ماما رضی اللہ عنہ او نا روایات تیر دے او ماما پزمی دا حمزی سر دے او دا دی نم دے سو دیبن عجلان قبل نمی دے سو دیبن جعلان عجلان سو دیبن عجلان او پا دمانی دا کونیا عبو ماما دا غالب شئ دے پا مصر کیو سیدو بیا دا نه حمص تلاڑو او اغی کیو فاتشوئے او دتا نبی رسلام ولیو انتا من نیوانا منک او دتنا دو سوا پنجو سا حادیث نقل لی دو سوا پنجو حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ نقل لی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے دی پینزر لس پینزہ حدیث ذکر کری امام مسلم رحم الله درے او دے بیا دیو اتھی آکالو پومر کی یاسو کو اشپک اتھی آچا اکن میں ذکر کری او چا کی ایک سوچی ذکر کری دے پا ایک سوچی کی اوفات کلون پهمر کې وفاتې وهو آخرو مماته به شامې منصې رسول الله الله سررمې کولی بعد شو شامله چې کوم صابتو نو پهټو کې روتنې د او فاد شو قال دا ساب چې رسول الله صله عليه اللی وسله فرملی معنا حبل الله چا چې محبتو ساتون نور د پاره الله د ووج د الله ن الله رضا د پار می د ندخ بالنفسي خواہشات و دوجنا دو وابغض لله او بغض سعات له د 파رض الله یو سڑی سره بغض د نولیا کې کفر دغه کې ګناهونه ني دانجه دلې گني سدون یوي زر رسوله و اعطى لله او ور کړو کل د 파رض رضا د الله شمال ثواب ملو شي ولا راز شي د ریا د 파رض نمودو د شهرت د 파رن ورکه و منع لله او من اکا دا پارا در ازالاللہ دی یعنی کافر تا زکاة لی نور کئی دا نا چگنی دا کافر خصیص دی ادا سرے بلکی دا دیو جن چلاوی دی چې کافر لبی نور کئی نو ای کافر لکده زکاة نور کئی نو دا دا دیو جن نه چگنی اغا خصیص دی او یو حاشمی او سید لکه د نور نووررکي نو داد دی ووج نهنا چې د کېګنی سنوقصان بل ل من الله لهما بلکې د ووج د منې د الله ندي دوواړونه د دینا دارنګې حرا من چپ د نو د الله د پااره چپ دی که خبری کو دا الله د پااره کوي که خلکو سر راغې نو ګډورې د الله دپاره او که د خلکوونه جو د نو د الله دپاره دی لکه الله رخفل حبيب حال ذکر کئ قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ایک خلکو سره رازين اومده الله زپارا کزان لجو دې اومده الله زپارا کسوې اومده الله زپارا کي چپکي دې الله زپارا نو دا ډېر لوی شي هديو جنا دا حديث ډېر لوی د اسلام په وصول کې دیو جناوی دن پسلور و حادیث دا پا کیا غسلورم ده تو چاکی چی دا صفات رالل وی فقد استکملل ایمان دیمان مکملکوم دا کمال درجی لیو رسولو تا اللہ دا پارمین ساتل تا اللہ دا پاربغو ساتل تا اللہ دا پارورکولو تا دی سڑیخ پل ایمان تا دا, دا کمال درجی لیو رسولو ده کمال در رزیره رسول ورک دین الله ده پار دی او بندو لیند الله ده پار دی لکه ابوبکر رضی الله وان مبارک راغ لکه وای ومال احدن عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا تا شال سو ورکای نو دې دا پارغه نی چی ور سره سيسانات کړي مقصد پاکه صرف او صرف دا الله رضا ده نو هر شي ور کول کړه الله رضا لکه قران شریف کې حال وحال ذکر کړي و انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء او ولا شكورا دا سچ درک ودا الله زپارا زموږ دا مخربنه دې چې شکر مو ادا کړه یاګلی مونږ ته څوک را لراج رواه و ور وا رواه ترمذیو امام ترمذی رحم الله دا حدیث دا معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ نو نقل کړي دا حدیث د معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ نو نقل کړي او دا الی صحابی دې په مصر کېو بیا پښامټ او د دې د معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ نو دیش احادیس نقللی لهو 30 حدیثه نداهدي سغت سرد تقدیم و تاخیر نکل او تاخیر نه نقل کړې او يلفاظ غيدا سي منعطا لله ومنع ل لله واهب لله وابغز لله وانكه لله چا شي ورکو کلو لال لال پارا ومني کلا لال لال پارا محبت دا الله لال پار ساتي بوز دا الله لال پار ساتي پنیکا ورکول او غسل الله لال پار نفق قد استكمل ایمانه ذخل مکمل او کامل کو ذخل ایمان سو کو مکمل او کامل کو وانا ویزا